От врешті було оцінено і мої здібності. А скав'ярняного дармограя, що подовж хоч якусь заробітку, я швидко вибився на першого скрипаля міської опери. Переді мною відкрилися замилувані в мистецтві ексклюзивні кола, і я, немов, користаючись давно набутого права, увійшов до найкращого товариства. Я, що досі перебував у напівпідземельному світі декласованих існувань, безквиткових пасажирів у трюмі суспільного корабля. Мої перевання, що досі животіли у глибинах душі життям, пригніченим і невдоволеним, швидко легалізувалися і самі собою почали втілюватися. Тавро самозванства і пустої претензії зійшло з мого чола. Про все це я звітую в скороченій версії – Зважаючи головним чином на генеральну лінію долі, без занурення в деталі цієї дивної кар'єри, поза якою усе викладене, належить перед історією подій, про які тут йдеться. Ні, моє щастя, не мало в собі зовсім нічого від ексцесу та розпереженості, як можна було би припускати. Мене лиш усього охопили спокій та певність. Знак, за яким привчений життям до чутливості на будь-які посмикування обличчя долі, досвідчений її фізіономіст, я з глибоким полегшенням вирішив, що цього разу вона не приховує жодних підступних намірів. Якість мо життя була з категорії тривалих і ретельних. Усе моє минуле блукальце – і бездомна підпільна нужда мого колишнього існування відірвались від мене і летіли навспак, ніби площина країни навкоси перехилена в променях заходу сонця, ще раз виренувши понад пізніми обріми, в той час як потяг, яким я мчав, долаючи останню кривизну, стрімко ніс мене в ніч, набравши повні груди майбутнього, що било в обличчя, Тогого п'янкого, дещо пропахлого димом майбутнього. Тут доречно згадати про найважливіший факт, який замкнув і вінчав ту епоху щастя і успіху. Про Елізу, що її саме в той час зустрів на своєму шляху і після недовгих та пристрасних упадань пошлюбив. Рахунок мого щастя замкнутий, і повний. Моє становище в опері Непохитне. Диригент Філармонійного оркестру пан Пелегріні, цінує мене і цікавиться моєю думкою в усіх вирішальних моментах. Він дідок, що стоїть на порозі пенсії і вже тихцем погоджено між ним наглядовою радою опери та міським музичним товариством, що після його відходу. Дергенська паличка без довгих зволікань перейде в мої руки. Я вже не раз тримав її в руках, чи то дригуючи на щомісячних філармонійних концертах, чи то заступаючи в опері прихворілого маестра, або й у випадках, коли добрий їдок, не почувався на силі впоратися з чужою за духом новомодною партитурою опера належить до найкраще облаштованих в усій країні. Моїй платні цілком вистачає на життя в атмосфері добробуту, не без позлідки деякого надлишку. Пару кімнат, у яких ми мешкаємо, Еліза обставила згідно із своїм смаком, оскільки, з мого боку, немає жодних поважань чи ініціативи в цьому напрямі. Зате Еліза має дуже рішучі, хоч і досить змінні підходи, який реалізує з енергією гідної чогось ліпшого. Вона вічно в перемовинах із постачальниками, зізнанням діла береться за якість товару, за його ціну, і на цьому полі досягає успіхів, якими сильно пишається. На її заповзятливість я дивлюся з поблажливою ніжністю і водночас деякою обавою, ніби на дитину, що легковажно грається, Понад самою прівою. Як наївно вважати, ніби борючись за тисячі дрібниць нашого життя, ми формуємо свою долю. Я, котрий щасливо завернув у цю спокійну затоку, хотів би вже лише приспати її. Долі, пильність, не кидаючись у вічі, а непомітно притулятися до свого щастя і стати невидимцем. Місто, в якому доля дозволила мені знайти настільки спокійну, блаженну пристань, славиться своїм старим і поважним кафедральним, що розташований на високій платформі дещо за межею забудови. Тут місто раптово обривається, стрімко спадає бастіонами і схилами, вкритими шолковичними та горіховими гаями. І відкривається вид, на далекі краї. Це останнє і остаточне підвищення крейдяного масиву, що стоїть на варті над просторою і світлою рівниною провінції, на всю широчинь відкритою для теплих повівів заходу. Виставлене під цей лагідний приплив місто замкнулось у солодкому і тихому кліматі, що ніби утворює власний мініатюрний метеорологічний цикл у межах більшого і загального. Протягом усього року тут віють ледь відчутні, лайдні повітряні струмні, які ближче до осені поволі переходять у єдиний, ненастанний і медоплинний потік, різновид світлого атмосферного гольфстріму, і повсюдно, і монотонне вітровіння, солодке аж до старання пам'яті і блаженного завмирання. Кафедральний собор, шліфований протягом віхів, у коштовному морці своїх вітражів, примножуваних без кінця і дозбированих цілими поколіннями склейнодів, навішуваних на клейноди, тепер притягують до себе юрби туристів з усього світу. Кожну пору року можна бачити, як із бедекерами в руках вони проходять нашими вулицями. Примітка Бедекер – тут туристичний путівник від прізвища Карла Бедекера 1801-1859 роки, знаного видавця путівників. Це вони забирають леву частку місць у наших готелях, перетрушують наші крамниці та антикваріат у пошуках дивовиж і заповнюють наші розважальні заклади. Вони приносять з далекого світу запах моря, часом політ великих проєктів, широкий розмах підприємництва. Трапляється, що зачаровані кліматом, собором, темпом життя, вони осідають надовше, акліматизуються і лишаються назавжди. Інші виїжджаючи забирають з собою. Місто роками протікало без потрясінь і криз. Добре розвинута цукрова промисловість своєю солодкою артерією живе три чверті мешканців. Крім того, в місті є славетна фабрика порцеляни з гарною старою традицією. Вона працює на експорт, до того ж кожен англійсь, який повертається від нас додому, Вважаю справою честі замовити один із отих сервісів зі кількох та порцелянових виробів кольору слонової кістки з видами собору і міста, що їх виконали учениці нашої художньої школи. У цілому ж це місто, як і багато інших в нашій країні, сповнене достатку і добре загосподарене, в міру заповзятливе і віддане підприємництву, в міру замиловане в комфорті та міщанському добробуті, в міру амбітне і снобіське. Дами розвивають певний, ледне столичний надмір в оборах. Панове наслідують столичний трим життя і силкуються підтримати за допомогою пари клубів і кабаре щось на зразок скромненьких нічних розваг. Розцвітає гравкарти, є віддаючи на віддами, і майже немає вечора, щоб ми не закінчили день в одному з елегантних домів наших друзів за грою, що затягується глибоко в ніч. Ініціатива тут завжди, знов-таки, належить Елізі, яка виправдовує свою гральну пристрасть турботою про наш товариський престиж. Він бо вимагає, щоб ми часто бували в кампаніях, не випадаючи з обігу. Насправді ж вона просто піддалася принадам цього бездумного і дещо збудливого марнування часу. Часом я спостерігаю, як вона збуджена грою, вирум'яніла із блискучими очима всією душею, бере участь у змінних перепетіях азарту. Лампа приливає з-під абажура лагідне світло на стіл, довкіл якого група людей, глибоко засереджена, на війлі карт у долоні постилася в уявного нитву за примарним слідом фортуни. Я майже бачу її цю вигадану постать, викликану напругою сеансу. І ледве намацально явлену за плечима в того чи іншого. У тиші падають вимовлені півголоса слова, що означають змінні та круті шляхи везіння. Щодо мене, то я чекаю хвилини, коли тихий і захлений транс охопить усі голови, коли всі, позбувшися свідомості, застигнуть каталептично похилені, мов над столиком викликання духів а я непомітно вийду з цього заклятого кола і сховаюсь у самоту своїх думок. Примітка кателептична, з грецької такий, що перебуває в омертвінні в летаргії. Часом вийшовши з гри, я можу ніким не зауважений підвестися за столу і тихцем прийти до іншої кімнати. Там темно. Лиш вуличний ліхтар засилає здалека світло. Сперши голову на віконну шибу я довший час отак стою і думаю. Над засинілою гущавиною парку ніч невразно роз'яснюється червонястою смужкою. У спустошеній гущавині дерев сполохані ворони будяться з непритомним кряканням обмануті симптомами цього фальшивого світанку, зриваються галасливими зграями. Це безголів'я, що кружляє і зойкає, носичує хвилюванням і гамором рудовату темряву, переповнену гірким ароматом чаю та облетілих листків. Це є розгардіяж кружлянь і злетів, Розлопотівшись на все небо, згодом поступово осідає і влягається, поволі спадаючи на приділу в дерев і обсідаючи її неспокійною швидкоплинною масою, перенятою тривогою, розмовами, що змовкають, зойками запитань, і поволі заспокоїться, всідаючись певніше і єднаючись потроху з тишою цієї шелесткої прив'яності. І знову становиться глибока і пізня ніч. Минають години. Притиснувши до шиби гаряче чоло, я відчуваю і знаю, нічого поганого мені вже не станеться, я знайшов собі пристань і спокій. Тепер надійде довга череда років, ваговитих від щастя і ситих. Нескінчений потік добрих і блаженних часів. Кількома останніми дрібними і солодкими вдихами я повінці наповнюю свої груди щастям. Я перестаю дихати, знаю, як і коли життя мене прийме з розпростертими обіймами поживна і сита смерть. Я лежатиму насичений до дна, серед зелені на гарному і доглянутому тутешньому цвинтарі. Моя дружина, як чудово пасуватиме її вдовина Валька, буде носити квіти світлими і тихими тутешніми перед полуднями. І знаті, і повняве, безмеж підноситься, наче важка і глибока музика. Жалобні, врочисті, глухі такти маєстатичної увертьорі. Я чую потужні ритмічні удари з глибин. Скинувши брови і задивившись у далеку точку, я відчуваю, як волосся повільно встає на моїй голові. Я завмираю і слухаю. Дещо голосніший гамір балачок будить мене замертвіння, сміючись, допитуються про мене. Я чую голос дружини. Повертаюся зі своєї схованки до освітленої кімнати, мружачи напоїні темрявою очі. Товариство вже розходиться. Господрі стоять у дверях, розмовляють із тими, що на виході обмінюються прощальними люб'язностями. Нарешті ми самі на нічній вулиці. Дружина допасовує свій гнучкий вільний крок до моїх кроків. Ми добре потрапляємо в ногу, і, зіймаючись вулицею вгору, трохи опустивши голову, вона ногою розкидає шелесткий килимок зів'ялого листя, що встиляє проїжджу частину. Вона втішена грою, щастям, яке не підводить, випитим вином і сповнена малими жіночими проектами. На підставі мовчазної згоди вона домагається з мого боку цілковитої терпимості щодо своїх безвідповідальних уявлень, Ми не запалюємо світла. Далекий вуличний ліхтар малює срібний візерунок фіранки на протилежній стіні. Сівши одягнутим на ліжко, я мовчки беру Елізу на руку і довгий час тримаю у своїй. Після мова перекладача. Бруно Шульц дебютував у літературі за дев'ять років перед смертю, коли йому виповнювався 41 рік. Такі дебюти називають дещо запізніли, або в пом'якшеній формі зрілими, залежно від ступеня симпатії до автора. Проте у випадку Шульца маємо справу передусім із найвищою мірою, своєчасним дебютом. Є же Яжемський, один із найпроникливіших дослідників Шульцевої творчості, відзначає в ній відсутність розвою, тобто своєрідну блискавичність її втілення. Шульця неможливо періодизувати, розкласти на раннього і пізнього, простежити за змінами його письма, співідноччя їх із життєвими віхами». Однак це не значить, що його біографія не має значення якраз навпаки. Воно є, але воно цілком специфічне. При цьому важливо пам'ятати, що сам Шульц протестував проти занадто конкретного прочитання реалій у його творах, прив'язування їхнього змісту до біографічної і топографічної конкретики». Якщо вірити спогадам Анджія Хцюка «Атлантида» 1969 рік, то Шульц висловувався приблизно так. Щиро кажучи, дійсності немає. Є тільки одна істина і дійсність – та, що її створив митець. Тут я різко обриваю цитату, бо далі в ній Шульц все-таки дає задній хід і говорить про поразку літератури, вписаної в життя чи перемогу життя, вписаного в літературу. Спробуймо ж і собі вписати перше у другу, принаймні пунктирну лінію. Бруно Шульц народився 12 липня 1892 року в Другобичі в родині торгівця тканинами. Якуба Шульца та Генрієти Гендель Кумеркер. Батьки не надто дотримувалися єврейських звичаїв, зокрема і релігійних, і провадили радше світський спосіб життя. Вдома у шульців розмовляли польською. У біографії брони як письменника ця деталь безумовно дуже важлива, хоч поруч із рідною польською він вільно володів німецькою. На той час його дитинства і юності офіційною мовою Австро-Угорщини. Батько і мати, як два своєрідні антиподи, стали згодом центральними образами шульцевої прози. Цього ніяк не можна сказати про сестру і двох братів, які присутні в його творах напрочуд мало. Другобич тих часів провінція на два-три десятки тисяч мешканців, але завдяки нафті... Провінція цілком особлива. Достатньо згадати, що в ньому розташовувались як найбільше в Галичині рафінерія, нафтопереробний завод, так і найбільше в Галичині синагога. Зрозуміло, що обидві ці реалії якнайтісніше між собою пов'язані. Підліткові та юнацькі роки Бруно Шульца, а в цьому не спокус і викликів місці, Позначені доволі успішним навчанням у гімназії, аутсайдерською самотністю та комплексами відвертого слабака, тривалою батьковою хворобою, з усе глибшим, ним, з занепадом родинного підприємства аж до цілковитого банкрутства, ліквідації та крайнього зубожіння. По закінченні гімназії Бруно Шульц деякий час навчається в Львівській політехніці на архітектора, але покидає її. Втім, цьому епізодові ми завдячимо сталими архітектурними візіями в його прозі і її пластичністю. Під час Першої світової війни, напередодні російського вторгнення в Галичину, вся родина, як і тисячі інших єврейських родин, утікає від погромів до Відня. Бруно однак повертається до Дрогобича вже в першій половині 1915 року. Відразу ж по тому, як росіян відбито, він застає батька ще живим, але в червні той помирає. Бруно присутній при його смерті. Дальші роки Бруно Шульца це самоосвіта, читання і мрії про кар'єру професійного художника. З 1924 року Шульц отримує роботу в Другобицькій гімназії, ставши викладачем малювання та ручної праці. Насправді цю фразу слід розуміти як тяжку боротьбу за виживання, протистояння нестаткам, рутині та бюрократичній підвішеності з огляду на відсутність будь-якого диплома Шульц був зарахований до викладацького штату на постійній основі. Щойно 1932 року. Проте вже наприкінці 1920-х років майбутній письменник починає пробиватися в люди. Він в ряди годах з'являється в медці польської богеми Закопаному і заводить особисті знайомства з деякими видатними персонами тодішньої сцени. Відкацієм, Деборою, Фогель, до речі, уроджен Борщина, та це... Виявляється вирішальним Зофію Налковською. Останній доклала всіх зусиль для того, щоб 1933 року світ побачила перша книжка шульцвої прози «Цинамонові крамниці». Книжку зауважили, її хвалили, і навіть такі монстри, як безжальний Вітольд Гонбрович, були безумовно і негативні реакції. Останнє Шульця дуже пригнічувало і змушувало раз у раз устрівати в небажані публічні дискусії. Проте в цілому його письменницька кар'єра тих років розвивалася дуже успішно. Він став своїм у Львові та Варшаві, а 1936 року навіть отримав, як офіційно визнаний мастер слова, піврічну творчу відпустку для написання Нових творів. Наступний рік у його житті, позначений головним чином двома подіями, виходом у світ другої книжки «Санаторії під клепсидрою» та драматичним розривом і Наприкінці 1930-х років письменник намагається здійснити ще один прорив на зразок здійсненого десятиліттям раніше цього разу у Великий світ. Однак кількатижневе перебування у Парижі виявляється радше невдалим. Спроби контактувати з Томасом Манном і писати німецькою також. Успіх, здається, останній знаходить його лише на Батьківщині. 1938 року Шульца нагороджено «Золотим лавром» Польської академії літератури. Після вибуху Другої світової та Золотого вересня Шульц, який зненацька для себе самого стає громадянином СРСР, фактично втрачає будь-які шанси публікуватися далі і змушений зосередитися на вчительській праці – та малюванні пропагандистських полотен на замовлення, та ні, на вимогу всіляких радянських начальників. З початком німецької окупації він, як єврей, опиняється під постійною загрозою фізичного знищення. Його рятує лише робота домашнім художником і упорядником награбованих книжок у естапівського шефа Фелікса Ландау, Однак 19 листопада 1942 року його застрелив місце визначено з надзвичайною точністю ріг вулиць Міцкевича і Чацького в центрі Дрогобича суперник Ландау, так само есесівець Карл Гунтер. У дальших лихоліттях загублено найменші сліди не тільки потаємної могили Шульца на єврейському цвинтарі. А й у всіх його до того часу ще не виданих рукописів. Дослідники стверджують, що це більша частина з написаного ним. Збереглось оте лиш, що було опубліковано за кращих часів, себто, як кажуть на Галичині, за Польщі або ж за життя автора збірки Цинаномонові крамниці та санаторії під Клепсидрою, плюс чотири твори, що знайшлись у тогочасній періодиці. Таким чином, проблема вибору текстів до цієї книжки, переді мною як перекладачем, зовсім не поставала. Натомість постали інші проблеми, такі, що випливають із Шульцевої особливої стилістики, його мови і синтаксису. Довгі складні речення, в яких підрядності суттєво більше, ніж сурядності, явна ознака так званої Книжності стилю, розлоги описи з химерними перестрибуваннями метафори, метаморфозу і навпаки, мала кількість діалогів, пряма мова, що найчастіше стає монологом, часте вживання наукових, філософських і технічних термінів, рідко вживаних екзотизмів і загалом іншомовної лексики. Всі ці ознаки аж ніяк не свідчать про легке штиво і не цілком слушно. Не слушно ж те, що Бруно Шульца через них вважають якимось майже нечитабельним. Існує стереотип великого, але вкрай нудного, тяжко стравного Шульца таку собі сповнену мовних аберацій пам'ятку літератури. Тим часом за всієї книжності Бруно Шульц є автором Гарнично емоційним, а подекуди просто ейфорійним, його ритміка і словесна пульсація чарує і затягує. Розсмакувавшись у цьому письмі, вже не можеш від нього відірватися. Парадоксальним чином Шульц читається і важко, і легко водночас. Мої перекладацькі зусилля було спрямовано головним чином на те, щоб український читач відчув цю парадоксальну двоїстість і полюбив її. Ще одна шульцева тонкість, надзвичайно своєрідне і вміле дозивання іронії та пафосу, ба більше, доведення обох цих тональностей до органічного співжиття у живій нерозривній суміші. Наступна складна особливість, настільки ж органічне переплітання яви і сну, галюцинації. Шульцева сонність, Завислість у напівсній напівяві підозріла. Вона змушує підозрювати автора в хаотизмі та необов'язковості. Насправді ж це лише питання читацької уважності. Прикладаючи ці начебто довільні сцени і описи, розбираючи їх на частини, шматочки, елементи і атоми, починаєш раптом бачити їхню строгу конструкцію, та внутрішній лад перекладати Шульце, можливо найкращий шанс переконатися в тому, що єдиним справжнім читачем кожного автора може бути лише його перекладач не є перший перший він сам у власній статті 1936 року і не є останній визначив би творчий метод шульца як міфологізацію Шукаючи глибших сенсів описуваного, Шульц віддається творенню своєї міфології, що наче мозаїка включає в себе шматочки перевісних світових міфологій, головним чином юдейської та християнської, але не тільки їх. Міфологія, ж як відомо, є альтернативою історії. Шульц поставив на міфологію, в тому історичний час, історичні події в нього навіть не на другому плані. З його творів ми нічого не дізнаємось, наприклад, про втечу родини Довідня, як і в цілому про Першу світову війну, тим більше про другу. Ми не прочитаємо в нього про Галичину 1920-х або 30-х років, про пацифікацію, терор, замахи, робітничий рух і показові суди. Єдина історична постать, який Шульц приділяє несподівано багато уваги – цісар Франц Йосиф І. Але й він під Шульцевим пером з історичного діяча перетворюється на міфічного, потужного і сумного деміурга. Складовими шульцевого міфологізму є поетизація та оказування. В його світі природа виявляється вторинною, вона лише наслідує мистецтво, до того ж, незрідка і тут уся невблаганість іронії саме по собі наслідуване і другорядне. Так зусилля в певному монастирському зібранні старих полотен, винятково одних і тих самих маргінальних мистецьких шкіл, призводить – до кліматичних змін у всій навколишній місцевості, друга осінь. Інший приклад скупчення хмар на небесах є насправді копією Версалів, Зуважте, наскільки це близько до іншого галичанина і шульцевого літературного ровесника Богдана Ігоря Антонича. Мистецтво не відтворює дійсності, ані її не перетворює, як хочуть други, а лише створює окрему дійсність. Шульц і Антонич – велика невідома літературній історії – цілковита біла пляма. Моя перекладацька пригода з Бруно Шульцем почалась року десь 1986-го. Міфологічність Шульця перекинулася на його постать і настворювала міфи про нього самого. Жодної книжки з його текстами в мене тоді ще не було. Шульця мені переповідали, при цьому ніколи не йшлося про жоден сюжет, лише про світ та й той, не в цілому, а в деяких своїх деталях. Бояння запущених садів, містечкові ідіоти, мандрівні шарлатани, забиті дошками єврейські крамниці серед містя, занепад і розпад ще однієї Атлантиди. Все відразу здавалося дуже своїм відчутним, а трохи і прожитим. Я ще не прочитав жодного його рядка, а вже залічував до своїх улюблених письменників. З дитинства я ще пам'ятав людей, які могли бути його персонажами. Старого Олійника, доктора Дудку, пані Капітанову. Чорну Маньку та інших весь той, як я напишу згодом, езотеричний цісарсько-королівський клуб імені Бруно Шульца. Перекладаючи цю книжку, я дуже дякував нагоді чергової цього разу значно глибшої причетності до автора. Насамкінець, я хочу подякувати моїм попередникам Андрію. Шкраб'юку, Тарасові Возняку, Миколі Яковині та Іванові Гнатюку. Я не міг не зважати на їхні версії, продовжуючи і, можливо, доповнюючи почату кожним із них роботу. Перекладанню Шульця не буде кінця, тож маю надію, що й моє ім'я стане десь поруч і щойно згаданими, а книжка, яку ви дочитуєте,